ורבים מישני מי עד אדמת עפר יקיצו, אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדיראון עולם. והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. ואתה דניאל, סתום הדברים, וחתום הספר עד עת קץ.